Сім підземних королів. Катастрофа Руф Білан втікав не озираючись. Його коротенькі товсті ніжки запліталися. Хрипке дихання виривалося із широко роззявленого рота. Ліхтар колихався в тремтячій руці Руфа, ледь освітлюючи дорогу. «Зупинитися б! Перепочити!» але позаду чулося важке тупотіння ніг залізного дроворуба, і непереможний страх гнав утікача вперед. Звістку про рішучу битву і поразку дерев'яної армії принесли Руфу Білану швидконогі поліцейські, які втекли з бойовища. Інші королівські зрадники, товариші Білана, вирішили покаятися перед народом і просити пробачення. Але їхня провина була мізерною порівняно зі злочином Руфа. Навряд чи йому б подарували мерзенну зраду. І Руф Білан вирішив накивати п'ятами. Але у всій чарівній країні не знайшлося б людини, яка б сховала Білана від народного гніву. «Я сховаюся в підземному ході», – вирішив Білан. Зрадник так поспішав чкурнути з міста, що не захопив із собою нічого їстівного і узяв тільки ліхтарик з олійною лампою всередині, адже в підземному ході панує вічний морок. Крадькомару в Білан пробрався в підвал вежі, на верхівці якої тримали в полоні дроворуба і страхопуда. Цей підвал відмежовували від підземелля міцні двері. Але у дверях моряк Чарлі випиляв отвір, коли разом з Еллі та її друзями прибув сюди звільняти бранців. Крізь цей отвір вибралися на волю дроворуб і страхопуд. А тепер на превелику силу протиснувся черевань Рувбілан. Утікач похапцем викрасав вогонь, запалив гнотик ліхтаря і прожогом кинувся в темряву підземелля. Невдовзі він почув за собою важкі кроки залізного дроворуба. Той кричав, повернися, божевільний чоловіче, у печері чудовиська, тобі загрожує неминуча смерть. Але для охопленого страхом Руфа Білана будь-що було б краще, ніж повернення до міста, яке він залишив на поталу ворогам. Неймовірний жах гнав його далі й далі вперед, і нарешті... Помітивши в стіні підземного коридору чорний отвір, Руф не вагаючись кинувся в нього. Перед ним простягнувся вузький зміїний хід, і Руф Білан, намагаючись не шуміти, покрадьки просувався далі. Кроки й голос залізного дроворуба вщухли. Напевно, він загубив слід тікача. Врятований! зітхнув Руф Білан, упав на кам'яну долівку. Із непритомнів Ліхтар випав із його руки Вогник блимнувши згас І Білана оточила Непроникна пітьма Рув Білан прийшов до тями Він не знав, чи довго лежав непритомний Але його руки й ноги заклякли Він на силу підвівся Тільки тепер він цілком усвідомив Жах свого становища Сам один Без їжі й води «Без світла, бо олії в ліхтарі ледве вистачить на три-чотири години». «Піду назад і здамся», – вирішив Білан. «Там мене, може, помилують, а тут я сконаю від голоду й Праги в нелюдських мухах». Він засвітив ліхтар і пішов. Але після запаморочення рув Білан не віднайшов потрібного напрямку. І не наближався до залишеного ним головного коридору, а навпаки, віддалявся від нього. Він зметикував це не скоро, коли вузький прохід раптом розширився і перетворився на велику круглу печеру, в стінах якої виднілося кілька отворів. Перш ніж утікач зміг обміркувати свої дії, він вийшов на середину печери і роззирнувся. Я тут не був. Мовив сам до себе Руф, і слабкий звук його голосу, стократно відбившись від стін, став несподівано гучним. Отже, я йшов не в той бік. То яким же ходом я сюди прийшов? І тут від жаху його серце скрижаніло. Він не міг упізнати, з якого коридору він вийшов. Геть втративши здатність міркувати, Руф Білан кинувся в перший ліпший отвір, який впав йому в очі Десять хвилин божевільної біганини привели його до стіни Хід закінчився тупиком Повернувшись до знайомої печери, Руф насамперед поклав камінь біля отвору, з якого вийшов Я позначатиму кожен хід, у якому побуваю, сказав Білан Так я принаймні не буду двічі проходити одним і тим же місцем Перепочивши кілька хвилин, Руф-Білан заглибився в сусідній коридор. Коли цей коридор роздвоївся, тікач обрав правий хід. Та вже незабаром Руфові знову довелося вибирати один із двох напрямків. І що далі він ішов, то вигадливішим ставало сплетіння широких і вузьких, високих і низьких, прямих і звивистих переходів. Ці ходи з'єднували печери, то схожі на великі банкетні зали, до склепіння яких надіставало слабке світло ліхтаря, то подібні до круглих чаш з водою на дні, то завалені купою каменів, що осипались зі стелі. У безстільних блуканнях минуло кілька годин. Скільки? Білан цього не знав, але бачив, що вогонь у ліхтарі почав згасати. Олія закінчувалась. Втікача чекало найгірше з випробувань – морок лабіринту, в якому він зможе пересуватися тільки поповзом, намацуючи дорогу. Зненацька щось нове зустрілося білано в підземеллі. Йому перетнула шлях стіна з різнобарвної цегли. Справа людських рук! Отже, у цьому таємничому лабіринті бували люди – і, можливо, вони зараз тут і врятують бурлаку від загибелі. Руф Білан зупинився. Через перегородку ледь вчувалися голоси. Так, він не помилився, тут люди, і вони допоможуть йому. Руф розвернувся. Збоку валялася забута мулярами і ржава кирка. Сп'янілий з радощів утікач Почав із шаленою силою ламати отвір у цегляній перегородці. Швидше, швидше, думав він, туди, бо люди підуть, і я залишуся сам один у цій непроникній пітьмі. І справді, гнотих ліхтаря спалахнув і згас, і морок оповив білана, та цієї ж миті стіна впала під його шаленими ударами, він почув хлюпотіння води. А потім гучні зойки. Перед очима Руфа Білана відкрилася невеличка кругла кімната, ледь освітлена підвішеними до стіни фосфоричними кульками. У підлозі кімнати Білан помітив басейн, який швидко порожнів, а з протилежного боку прочинилися двері і забігли троє чоловічків у гостроверхих ковпаках із прикріпленими до них світильниками. Обличчя людей були бліді, вони злякано поглядали на Руфа величезними чорними очима. «Лихо та й годі!» – закричав один із підземних жителів. «Священне джерело спорожніло!» Руф Білан здригнувся. Він ще не розумів, що накоїв, але його взяли дрижаки. Напевно, він дуже завинив і йому загрожує кара. «Хто ти такий і як тут опинився?» – суворо запитав один із тих, що увійшли. Напевно, начальник, судячи з його владної статури. «Я нещасний вигнанець, я з верхнього світу», – тремтячи, відповів Білан. «Мене переслідували. Мені загрожувала смерть, і я сховався у цьому підземеллі. Нам відомо, що верхні жителі справедливі. Ти, Либонь, скоїв якийсь злочин, якщо на тебе чекало таке покарання», – здогадався начальник Варти. «На жаль, це так», – зізнався Білан і впав навколішки. «Я допоміг ворогам проникнути в моє рідне місто, яке вони безуспішно тримали в облозі». «Еге ж, то ти зрадник», – презирливо вигукнув начальник варти. «І до цього мерзенного злочину ти тут додав другий, зруйнував басейн із сонною водою саме в той час, коли вона піднімалася з надр землі». Лихо мені, лишенько, заголосив рув Білан. Та я ж другу добу блукаю в лабіринті. У мене зникла надія на порятунок, і раптом я почув ваші голоси. Ну й зрозуміло, втратив розум. Боюся, що ти його втратиш назавжди, похмуро пожартував начальник варти. Зараз я відведу тебе до короля Ментахо, чужоземцю. «А ви, друзі», – звернувся він до підлеглих, – «залишайтеся і стежте за джерелом. Нехай один із вас притьмом біжить до міста, якщо вода з'явиться знову. Сумніваюся тільки, що це станеться». «Іди, Реньо, все буде зроблено», – відповіли ті, що залишалися.